Haien Bisaiak mujuetan, banderuretan eta beste hainbat lekutan ikusi ditugu tipidanik. Urtez, urte zute, denbora inzinazioan hainean, urteek pisu aiaagoaktzen <tiediago> zuten hainean, haien askatasunaren aldeko aldagia bateratuagoa bilakatu da. Milaka egtak, hautetxi gehienak, egi batera, Hegagitaratzeak, ekimenak, maniak, epaitegia blokatua, A blokatua, inposetxea blokatua, azkenik hiper euskal egi osoa blokatua. Parisek entzun zezan eta Parisek entzun du. Beran du baina entzun du. Hogeita urte zer diren pentsatzea, zaila da askozz gutxiago diuguentzat. Pentsa hogeita mabi urtietan zenbat aldatuten gure egia, zenbat teknologia begi, zenbat etxe eta oso begi gure lugetan eta zenbat luk gutiago laborantzako. Baina beh momentuan, zenbat ikastola behi, zenbat auk gazte eta heldu euskalun gehiago, nolako batasuna gurehiaren alde. Ahiada paisaia ahas alatu dela, jakes eta jon presonde giratu zituztenetik. Baina argida ere, egoera aintzinatu dela, Bujuka ez dela gelditu. Jakes, jon... Eta txistogen askatasunaren alde azken nukteetan sortu batasuna biogdadila orain preso eta ieslari politiko guzien aldeko Euskalegiaren burudia betzaren aldekoa.